Скотт Лінч Лукавство ЛОКАЛАМОРИ ТЕКСТ читає Сергій Орубчук. Глава восьма. ПОХОВАЛЬНА БОЧКА 1. УСЕ почалося Отак З повільного рівного биття траурних барабанів і мірного ритму кроків, що рухалися на північ від плавучої могили. У руках людей тліли червоні смолоскипи під низькими темними хмарами. Простяглася подвійна лінія криваво червоного світла. У середині процесії йшов Венкарло Барсаві, капа Камора, із синами по обидві руки. Перед ним була покрита труна, задрапірована чорним шовком і золотою парчею, з обох боків яку несли шестеро носіїв, по одному на кожного з дванадцяти теринських богів, одягнені в чорні плащі і чорні маски. Позаду Барсаві їхала величезна дерев'яна бочка на візку, запряженому ще шістьма чоловіками, а за ними. Оповита чорним саваном жриця безіменного тринадцятого. Барабани відбивалися луною від кам'яних стін, кам'яних вулиць, мостів і каналів. Смолоски покидали відблиски вогню в кожному вікні та осколку елдер скла, які вони минали. Люд дивився з побоюванням, якщо взагалі дивився. Дехто зачинив двері і сунув віконниці на вікнах, коли поховальна процесія проходила мимо. Ось як усе робиться в каморі для багатих і могутніх. Повільний скорботний марш на пагорб шепоту. Поховання, церемонія, а потім дикий, повний сліз бенкет. Тост від імені покійного. Гірко-солодка гульня для тих, кого ще не засудила, а загіла. Володарка довгого мовчання. Поховальна бочка підживлювала цю традицію. Черги маршируючих покинули дерев'яну пустку одразу після десятої години вечора і рушили до казана, де жоден волостюга чи п'яниця не наважувалася стати їм на шляху, де зграє головорізів. Та залежних від згляду стояли струнко в шанобливій тиші, коли повз проходив їхній господар зі своїм двором. Вони марширували по дивно-вугільному району, а потім на північ у тихий. З каналів довкола піднімався теплий, сріблястий туман. Жоден із жовтих курток не трапився їм на шляху. Жоден констебель навіть не помітив процесії. Вжили заходів, щоб тієї ночі в них були справи десь інде. Схід належав Барсаві та його довгим рядам смолоскипів. А що далі на північ, то міцніше чесні родини запирали свої двері, гасили світло і молилися, щоб справи учасників маршу були подалі від них. Якби там було багато цікавих очей, вони могли б помітити, що процесія вже не змогла повернути до пагорба шепоту. Що ж замість цього вона пішла на північ і зазміїлася до східного краю району Іржавих вод, де в темрявій тумані маячила велика покинута споруда – лунка діра. Допитливий спостерігач міг би здивуватися, розміром процесії, понад сотні чоловіків і жінок, і її вигляду. Для похорону були одягнені лише чоловіки, котрі несли труну. Факелоносці були одягнені для війни, з обладунками з вивареної шкіри, нашийником, шоломи поручі і рукавички, з ножами, палицями, сокирами і щитами за поясами. Вони були вершниками банд Барсаві, найлютішими з правильних людей. Холодноокі чоловіки і жінки не з одним убивством на совісті. Вони зібралися з усіх його районів і банд – червоноруких і ромових гончих, сіролисих і арсенальних хлопців, канальних стрибунів і чорних крутіїв, баронів згарища та десятка інших. Але найцікавішим в процесі було те, чого не міг знати випадковий спостерігач. Річ у тім, що тіло Наски Барсаві досі лежало у її старих покоях у плавучій могилі, запечатане підшовковими простирадлами, просочене алхімічними розчинами, щоб сповільнити гниття смерті. Локламура та десяток інших священників безіменного тринадцятого, нечесного наглядача, млилися за неї минулої ночі і помістили її в коло священних свічок. І вона лежатиме там, поки її батько не закінчить сьогодні ввечері своїх справ, які не мали нічого спільного з пагорбом шепоту. Труна закутана похоронний шовк була порожня. Два. Я сірий король. Сказав Локламора, я сірий король, щоб йому повилазило. Я сірий король. Трохи нижче, завважив жантанен, возячись із сірими манжетами локового пальта, і трохи хрипкіше. Дай йому натяк на Талверар. Ти казав, що в нього був акцент. Я сірий король, повторив лок, і я посміхатимуся по той бік голови, коли шляхетні шельми закінчать зі мною. «О, це вже добре», – сказав Кало, який обмащував волосся Лука алхімічною пастою з неприємним запахом, що повільно забарвлювала його волосся у вугільно-сірий. «О, це здорово вийшло. Якраз достатньо не схоже на тебе, щоб хтось помітив». Лок стояв нерухомо, як кравецький манекен, оточений Кало, Гальдо та Жаном, які метушилися коло нього з одягом, гримом та посиленими голками. Жук стояв на шухарі, прихилившись до однієї стіни їхнього маленького куточка. Шляхетні шельми сховалися за вітриною покинутої крамниці, затопленому туманом районі Іржавих вод, усього за кілька кварталів на північ від Лункої діри. Іржаві води був мертвим островом з поганою славою. Місто, яке відкинуло свої старі упередження щодо будівель елдернів, досі тримало Іржаві води в недвозначному страху. Говорили, що чорні фігури, які бачили в лагуні Іржавих вод, були далеко не такими таємними, як акули-людожери, а щось гірше, щось древніше хай би якою була б правда цих чуток, це було зручне безлюдне місце для Барсаві та Сірого короля, щоб розіграти свою дивну справу. Лок потай підозрював, що його забрали кудись у цьому районі тієї ночі, коли Сірий король вірвався в його життя. Вони залучили всі хитрощі свого маскарадного мистецтва, щоб перетворити Лока в Сірого короля. Його волосся вже посіріло, одяг був дивним, він був узутий у важкі підбиття чоботи, які додавали йому два дюйми до зросту. А над губами міцно прикріпилися пониклі сиві вуса. Маєш гарний вигляд, сказав Жук зі схвальною ноткою в голосі. Добіса показний, але жук має рацію, зауважив Жан. Тепер, коли я підігнав це дурне пальто по фігурі, вигляд у тебе й правда гарний. Шкода, що це не одна з наших партій, сказав Гальдо. Я зараз розважався б, як ніколи. Нахилився трохи Лука, зробимо тобі зморшки. Гальдо обережно малював обличчя Лока теплою восковою субстанцією, яка пощіпувала шкіру. За секунду вона висохла і шкарубла, і вже за якусь мить у лука з'явилася ціла мережа гусячих лапок, зморщок, від сміху та борози на лобі. Тепер йому на вигляд було за сорок як мінімум. Така личина була б дуже помітною в яскравому світлі дня. Уночі ж розпізнати в цьому лука було майже неможливо. Віртуозна робота, сказав Жан, відносно кажучи за такий короткий термін і в умовах, у яких доводиться працювати. Лок підняв каптор і натягнув сірі шкіряні рукавички. «Я сірий король», сказав він низьким голосом, імітуючи дивний акцент справжнього сірого короля. «Я в це вірю, щоб його», сказав жук. «Ну тоді почнемо». Лок порухав щелепою вгору вниз, відчуваючи, як розтягується і стягується фальшива шкіра зморщик. «Гальдо, дай стилети мої, будь ласкавий. Думаю, покладу один у черевика, другий у рукав». "Ламура", пролунав холодний шепіт, голосу кільничого. Лок напружився, а потім зрозумів, що звук прийшов не з повітря. «Що це?» – запитав Жан. «Це сикільничий», – сказав Лок. «Знову, знову ці його кляті фокуси». «Мерсаві скоро буде під рукою. Ти зі своїми друзями незабаром маєш бути на місці». «Який у нас нетерплячий наймах?» – сказав Лок. «Хутко жуче. Ти знаєш плани, знаєш, куди себе приткнеш». «На зубок», – вищирився Жук. «Цього разу навіть не треба буде стрибати з даху храму того не переживай. «Жан, тобі зручно на твоєму місці?» «Не дуже, але краще катман. Жан хрустнув пальцями. «Я буду в полі зору жука, унизу під підлогою. Якщо все зійде на пси, не забудь кинутися в клятий водоспад. Я прикрию твою спину, чимось гострим і досить криваво». «Кало, гальдо!» Лок повернувся обличчям до близнюків, які поспіхом зібрали всі інструменти та речовини, які залучали, щоб одягнути Лока на вечір. «Ми готові на вихід з храму». «Чи як?» «Усе пройде гладенько, як по дупі гільдійської лілії», – сказав Гальду. «Усі солодкі грошики запаковані в мішки, готові два вази з кіньми і провіант на гарну далеку дорогу». «А біля виконтових воріт є люди, які випустять нас так швидко, ніби ми ніколи й не ступали в камор», – додав Калу. «Добре, ну що?» – лок потерю рукавичками пальці. «От і все, напевно. У мене закінчилися риторичні викрутаси, того провчимо тих паскуд і помолимося за удачу». Жук ступив уперед і прокашлявся. «Я роблю це, тому що дуже люблю ховатися в закинутих будівлях елдернів темними та моторошними ночами». «Ти брехло», – повільно сказав Жан. «Я роблю це лише тому, що завжди хотів побачити, як Жука з'їсть привид елдернів». «Брехло», – сказав Кало. «Я роблю це лише тому, що до біса люблю діставати зі сховища півтони монети пакувати їх у візок». «Брехло», – риготнув Гальдо. «Я роблю це лише тому, що поки ви всі зайняті де інде...» Я збираюся закласти всі меблі з нори гарці без надії. «Ви всі брехуни», – сказав Лок, коли їхні очі вичікувально звернулися до нього. «Ми робимо це лише тому, що ніхто інший у Камурі не достойний того, щоб зробити це. А ще нема таких дурних, щоб у щось таке вляпатися». «Шельма!» – вигукнули вони в унісон, на якусь мить забувши про те, де вони були. «Я чую, як ви горлаєте», – почувся примарний голос сокільничого. «Ви там геть подуріли». Лок зітхнув. «Дядьку не подобається, що ми його тут усю ніч протримаємо своїми витівками», – сказав він. «До роботи, хлопці! І з ласки нечесного наглядача ми всі побачимося у храмі, коли все закінчиться». 3. Лунка це куб сірого каменю обшитий тім'яним елдерсклом. Воно ніколи не сяє на лжесвітлі. Насправді, воно ніколи не відбиває світла. Куб – мабуть, сто футів завдовжки з одного боку з одним пристойним входом дверима завбічки з чоловіка, що були приблизно за 20 футів над вулицею на вершині широких сходів. Від верхньої частини Анжевіни проходить єдиний акведук. Минає млинарські водоспади, прямої на південь під кутом, і віржаві води, звідки проливає свою воду в серце лункої діри. Як і сам кам'яний куб, цей акведук, як вважають, торкнулося якесь давнє лихо, і ним так ніколи й не скористалися. Через отвір у підлозі униз у катакомби під дірою, де чутно нуртувала темна вода, впадав невеличкий водоспад. Деякі з цих ходів впадають у канал на південно-західній стороні ржавих вод. Деякі виливаються в невідомі для живих людей місця. Локламора стояв у темряві, в центрі лункої діри, прислухаючись до шуму води в розриві підлоги, пильно дивлячись на ділянку сірості, що позначала двері на вулицю. Єдиною втіхою було те, що Жан із жуком. Непомітні в мокрій пітні під підлогою, мабуть, нервують ще більше. Принаймні, поки все не почнеться. Близько. Почувся голос у кільничого. Уже близько. Будь готовий. Лок почув процесію капи, перш ніж побачив її. Крізь відчинені на вулицю двері долинав звук похоронних барабанів, стишений і майже заглушений водою. Звук неохильно наближався. За дверима немов спалахнуло червоне сяйво, і при цьому світлі Лок побачив, що сірий туман загуснув. Смолоски по м'якому рихтіли, не наче з-під води. Став помітний контур кімнати навколо нього, підмальований слабкою, карміновою барвою. Бій барабана припинився, і Лок знову залишився на одинці зі звуком водоспаду. Він закинув назад голову, заклав одну руку за спину і вступився у двері. У вухах хлопця стугоніла кров. У дверях з'явилися два маленькі червоні вогники, схожі на очі дракона з оповідань Жана. За ними рухалися чорні тіні. І коли локові очі пристосувалися до припливу червоного світла, він побачив обличчя людей, високих чоловіків у плащах і броні. Він міг розгледіти достатньо їхніх рис і пози, щоб побачити, що вони майже здивувалися, помітивши його. Вони вагалися, а потім пішли вперед. Один ліворуч, а другий праворуч. Він ще нічого не робив, не вирухнув жодним м'язом. Слідом з'явилися ще два смолоскипи, а потім ще два. Барсаві посилав своїх людей на сходи парами. Невдовзі перед Локом стояло широке півколо людей, і їхні смолоскипи відлили внутрішню частину лункої діри в червоний рельєф. На стінах були різблення – дивні старі символи мовою елдернів, яких люди так ніколи й не розшифрували. Десяток, два десятки осіб. Натовп озброєних людей зростав, і Локу пізнав деякі обличчя – горлорізи, костоломи, мучителі, убивці. Люте Кодло – саме те, що йому обіцяв Барсаві, коли вони стояли разом над тілом Наски. Минали хвилини, Лок мовчав. Прибували нові чоловіки і жінки. Сестри Беранг'яс, навіть притняному світлі світі Лок опізнав би їхню бундючну ходу. Вони стояли попереду і в центрі юрби, склавши руки, мовчали поблискуючи очима у світлі смолоскипів. За якоюсь негласною командою, ніхто з людей Барсаві не ставав за Локом. Він так і стояв сам, поки перед ним ширилася юрба правильних людей. Нарешті натовп головорізів почав розходитися на всебіч. Лок відлуння їхнього дихання і шепотіння, а також скрип шкіри, який відбивався від стіни до стіни, змішуючись зі звуком води. Деякі з тих, хто стояв з краю, гасили смолоскипи мокрими шкіряними сумками. Поступово запах диму просочився в повітря, і поволі світло затухло, поки хіба кожен п'ятий з людей капи досі тримав запалені вогні. Світло було більш ніж достатньо, щоб побачити капу Барсаві, коли він завернув за і ступив у двері. Його сиве волосся було зібране намаченими олією рядами. Три бороди були щойно причесані. Він прийшов у пальті за кулячої шкіри та чорній оксамитовій накидці, підбитій золотою парчею, накинутій на одне плече. Анджеїс був праворуч від батька, а пачеру ліворуч, коли папа крокував вперед, і у відбитих вогнях їхніх очей Лук не бачив нічого, крім смерті. «Оце не так, як здається. Хочу він голосокільничого. Стій твердо». Барсаві зупинився перед натовпом і мить дивився на примару перед собою, на прохолодні помаранчеві очі в тіні каптура чоловіка в сірому. «Королю!» – сказав він нарешті. «Капо!» – відповів Лок, напускаючи на себе вищість, викликаючи її з нічого, перевтілюючись на такого чоловіка, який стояв би перед сотнею вбивць з посмішкою на обличчі. Такого чоловіка, який викликав би Венкарло Барсаві слідом трупів, останній з яких – його єдина дочка. Такою лідиною Лок мав бути не другом Наски, а її вбивцею. Не пустотливим піданим Капи, а рівною йому, вищим за нього. Лок пововчимо вищирився, а потім скинув з лівого плеча на китку. Лівою рукою він поманив Капу. Глузливий жест, як хулігану провулку, який підбиває свого опонента, вийти вперед і зробити перший мах. «Зробіть йому таку ласку», – сказав Капа, і десяток чоловіків та жінок наставили арбалети. Нечесний наглядачу, дай мені сили», – подумав Лок. Він зціпив зуби в очікуванні і чув, як його щелепні м'язи. По залі луною пройшло шипіння випущених стріл. Десяток тугих тятив дзигнув занадто швидко, як темні післяобрази в розмитому повітрі. А тоді десяток вузьких чорних стріл зрикошетив від самого повітря просто перед його носом і з гуркотом попадав на підлогу, розсипавши дугою, наче мертві птахи, йому під ноги. Лок високо засміявся від непідробної втіхи. На одну коротку мить він поцілував би сукільничого, якби наймах стояв перед ним. — Прошу, — сказав він, — я думав, ти слухаєш те, що говорять. — Просто перевіряю чутки вашої величності, — глузливо сказав Капа Барсаві. Лок принаймні очікував певної обережності після відбиття арбалетної атаки, але Барсаві вступив перед безвидимого страху. — Мені приємно, що ти відповів на мій виклик, — відповів Лок. — Мене викликала лише кров моєї доньки, — сказав Барсаві. Хай буде так, якщо тобі так легше. Імпровізував Лок, молячись про себе. Наскобоги, прошу, пробач мені. Чи був ти м'якшим, коли брав собі це місто 22 роки тому? На твою думку, ти це зараз робиш? Барсаві зупинився і дивився на нього за якісь 40 футів. Забираєш у мене моє місто? І я викликав тебе, щоб обговорити справу Камора, сказав Лок, щоб розв'язати це питання на наше взаємне задоволення. Сокільничий ще не переграв його, і Лук вирішив, що все йде добре. Задоволення, сказав Барсаві, не буде взаємним. Він підняв лів руку, і з юрби вийшов чоловік. Лук уважно придивився до цього чоловіка. Він здавався підтоптаним худим і лисим, і на ньому не було обладунків. Дуже цікаво. Він до всього ще й тремтів усім тілом. Роби, як ми обговорювали, еймоне, сказав капа, я свого слова дотримаюся, будь певний. Неозброєний чоловік пішов уперед, повільно нерішуче дивлячись на Лука з явним страхом. Але він продовжував іти просто на Лука, а сто озброєних чоловіків і жінок непорушно чекали за ним. «Сподіваюся», – сказав Лук жартівливим тоном. Та й чоловік не задумав того, що я підозрюю». «Незабаром ми всі побачимо, що він задумав», – сказав Капа. «Мене не можна порізати чи проколоти», – мовив Лук. «І цей чоловік помре від одного мого дотику». «Чов таке?» – відповів Капа. Еймон йшов далі. Він був за 30 футів від Лука, потім за 20. Еймонен. — сказав Лок. — Тебе використовують. Зупинись зараз же. — Боги. подумав він. — Ну, робити того, що ти збираєшся робити, якщо я правильно розумію. Не змушу сокільничого вбити тебе. Еймон продовжував незграбно йти вперед. Його щелепи тремтіли, розпазматичним зіпанням убирав повітря. Він ступав, простягнувши перед собою тремтячі руки, наче людина, яка зібралася лізти у вогонь. — Нечесний наглядач, подумав Лок. — Будь ласка, нехай він злякається. «Будь ласка, нехай він зупиниться! Сукільничий, будь ласка, налякай його, зроби хоч щось, тільки не вбивай його!» Похребтути Кларі капоту. Він злегка схилив голову і витріщився на Еймона. Тепер між ними лежало десять футів. «Еймоне!» – сказав він, намагаючись набрати невимушеного тону, але не дуже вдало. «Тебе попередили. Ти в смертельній небезпеці!» Отак. сказав чоловік тремтячим голосом. «Так, я знаю!» А потім він скоротив відстань між ними і обома руками потягся до правиці Лока. «Бля!» – подумав Лок, і хоча глибоко в душі знав, що людину вб'є сокільничий, а не він сам, він відсахнувся від дотику Еймона. Очі чоловіка загорілися, він ахнув, а потім на жах Лока стрибнув вперед і вчепився обома руками в Локову руку, немов стервятних, що хапається за сховану їжу. «Ха-ха!» закричав він, і на одну мить Локу здалося, що з ним відбувається щось жахливе. Але ні, Аймон досі жив і мав дуже міцну хватку. Подвійне бля. Пробобонів Лок, піднявши лівий кулак, щоб ударити бідолаху, Але втратив рівновагу, а Еймон застав його зненацька. Струнткий чоловік відштовхнув Лока назад, знову закритявши Га. крик абсолютного тріумфу. Лок упав на дупу з дуже спантеличеним виглядом. А потім за спиною Еймона затупотіли ноги в чоботях, а довкола заклобочилися люди і побігли на Лока. У жвавому світлі, яке відкидали два десятки рухомих смолоскипів, лок знову піднявся на ноги, притиснутий сильними руками, що стискали його руки, плечі та шию. Капа Барсаві проштовхнувся крізь нетерпеливий натовп чоловіків і жінок, м'якше відштовхнув еймона вбік і став віч з луком. Товсті рум'яні риси обличчя чоловіка спалахнули від очікування. Ну, ваше величність", сказав він, уся б заклад, що ти зараз добряче ошелешений сучий син. А люди барсаві сміялися, раділи, і тоді м'ясистий кулак Капе затопився в живіт Лока, і повітря зі свистом вилетіло з його легенів, і чорний біль вибухнув у грудях. І тоді він зрозумів, у наскільки глибокому лейні він насправді застряг.